А коли ні? Це запитання було поставлено таким тоном, що відразу ставало зрозуміло. Запевняння путиліна його співрозмовника ані трохи не заспокоїли.